старшенький наш і знов заголосила а в хату крізь розчинені двері проривався і проривався відгомін битви Лаврин чув його і душа чоловіка була не тільки для дітей а й в лісах він витер долонені обличчя нахилився до столу поцілував Романа далі Василя уклонився їм поклав обважнілі руки на плечі дружини Підвів на неї тримткі віні. Олено, рідна, прости мене раз і вдруге, і втретє. Куди ж ти, Лавріне? Жахнулась вона. Чоловік повів очима на вікна. Туди, де були наші діти. Ще раз прости. Інакше не можу. Так ще не можу. Він пригорнув її, тричі поцілував, укритими смагою устами і пішов здіймати свою важку керею. «Лавріне, а як же я?» Звольтнула дружина. «Ти подумав?» «Подумав», – твердо сказав він. «Клич тата, клич людей і чекайте мене. Я приїду. Догорить бій і неодмінно приїду. І з шапкою в руках вийшов на подвір'я. Тут він руками стер паморозь на конях, поправив упряж, нахилився до кулемета, відкрив кришку коробки, перевірив, чи нема перекосу патрона, далі заглянув у скриньку з набоями і аж потім вискочив на сани. Стоячи рівно виїхав з двору. Ще кивнув головою Олені, яка застигла на блиновому колі, що ожило і перемелювало її. Коні скопита взяли галоп і потягнули за собою не тільки снігову куряву, а увесь присілок, усі броди, усю її душу, усе її життя. Постать лавіна все меншила й меншала, аж поки її не змила курява і далина. Не ногами, самим болим, що розтинав, розшарпував, розломлював її всю. Вона зайшла в селю, в безнадії хотіла опуститись перед дітьми і раптом побачила, що звій Романа скочується на скроню сльоза. Чи це сніг розтанув? Чи це справді жива сльоза? Дитина моя, скрикнула вона, торсуючи його плече. Сльозина зі скроні Романа скотилася вниз, а на віях з'явилася друга. Роман, Романочку мій. І в старшенького ледь-ледь врухнулись обмежені уста. Мамо, не сказав зіткнув. І мати, припадаючи до сина, так охопила його, як охоплювала в грозу, коли він був ще маленький, а далі притулилась до Василя, сліпо шукаючи його серця. Озвихиш, сину, заговори, і тебе, і долю твою благаю, озвих. І вона вже не чула, як ішов, зупинявся, каменів і знову прокидався час і не вчила, як став оживати присілок, не бачила, як його почали затоплювати партизани, як скрізь метнулися люди, відчиняючи двері й ворота, як жіноцтво, припадаючи до стремен, плакало і запрошувало в оселі у чорнілих від бою і морози дійців. От і на її подвір'я, метляючи багаттям грив, влетіли коні з лавріном, позад нього на легкокрилих садях Сиділа якась дівчина чи молодиця. Вона першу відскочила на землю і, притримуючи рукою сумку з червоним хрестом, метнулася до хати, посковзнулася на млиновому колі і чайкою влетіла в оселю. Те, що вона побачила спорога, на мить зупинила її, а рука потягнулась до очей, стерла з бій паморозь, потім кинулась до близнят. Нахиляючись над Романом пальцями охопила його за п'ясток, стала прислухатись до життя чи небуття,